Це було як неминуче прибуття Гаргантюа. Треба було приготуватися, розширити канави Денвера і вкороти деякі закони, щоб умістити його стражденне єство та вибухові екстази. Розділ 3. Дін приїхав як у старомодному кіно. Я сидів удома в бейб посеред золотого дня. Кілька слів про будинок. Її мати була в Європі. Тітку-наглядачку звали Черіті. Їй було 75, і вона була моторна, мов курча. У сім'ї Раулінців, яка простягалась по всьому Заходу, вона постійно переходила з одного будинку в інший, повсюди чимось допомагаючи. Колись вона мала десятки синів. Усі вони зникли. Вони всі її покинули. Вона була стара, проте її цікавило все, що ми робили і казали. Вона сумно дивилася на нас, коли ми пили віскі у вітальні. «Так, юначе, ідіть і пийте це на дворі!» На горі це був якийсь гуртожиток того літа. Жив тип на ім'я Том, який був безнадійно закоханий у Бейб. З їхніх слів, він був з вермонту, з багатої родини. На нього вдома чекала кар'єра і все таке, проте йому подобалось бути поряд з Бейб. Вечорами він сидів у вітальні, його лице палало за газетою, і кожного разу, коли хтось з нас щось казав, він не подавав знаку, але все чув. Його лице особливо червоніло, коли говорила Бейб. Коли ми примушували його відкласти газету, він дивився на нас з неймовірною нудьгою і стражданням. «Е? А, ну так, думаю, що так і є», – зазвичай казав він щось подібне. Черті сиділа в кутку, вона пильнувала нас орлиним зором. Її роботою було наглядати, і вона стежила, щоб ніхто не лаявся. Бейб сиділа на дивані та сміялася. Тім Грей, Стен Шепард і я розляглися у кріслах. Бідний Том страждав від тортур. Він піднявся, позіхнув і сказав, «Ну, ще один день, ще один долар, доброї ночі!» і зник нагорі. Бейб він не цікавив як коханець вона була закохана в Тіма Грея він немов уж вислизав з її обіймів ось так ми сиділи сонячного дня чекаючи на вечерю коли під'їхав Дін на своїй тератайці й вискочив у твідовому костюмі з камізелькою й годинником на ланцюжку «Гоп-гоп!» хоп! чув я з вулиці він був з роєм Джонсоном який нещодавно повернувся з дружиною з Фріцко в Денвер. Повернулись також Данкел і Галатея Данкел та Том Снарк. Усі знову були в Денвері. Я вийшов на ганок. «Ну, хлопче мій!» – сказав він, простягуючи руку. «Бачу, на цьому кінці палиці все чудово! Добрий, добрий!» – сказав він усім. «О, так, Тіме Грею, Стен шеперде, як ваші справи?» Ми познайомили його з Черіті. «О, так, як ваші справи?» «Це мій товариш Рой Джонсон. Він мене супроводжував. егем? «Агам! Майор Гупел, сер!» – сказав він, простягаючи руку Тому, який на нього витріщався. «Так, так, ну, селе, старий друже, що в нас за плани? Коли вириваємось у Мексику? Завтра після обіду?» Добре, добре. Ага, тепер, селе, у мене є рівно 16 хвилин, щоб доїхати до будинку Еда Данкела, де я маю забрати свій старий залізничний годинник, який я здав у ломбард на Ларрі Стріт до його закриття. А потім я мушу швидко прилетіти і подивитись, якщо дозволить час, чи є мій батько у буфеті Джихса, або в якомусь іншому барі. А потім у мене зустріч з Перукарем, до якого мені радив піти долг. А сам я не змінився за ці роки, і цю політику міняти не буду. Агам, агам. Рівно о шостій. Рівно, чуєш мене? Я хочу, щоб ти був ось тут, коли я приїду за тобою, і ми заскочимо до Роя Джонсона, послухаємо гіли спід та вибрані бопові платівки. Це буде годинка відпочинку перед подальшим вечором, який ти і ті, і Стен, і Бейб запланували на сьогодні. Незалежно від мого прибуття, яке між іншим відбулося рівно 45 хвилин тому, в моєму старому Форді 37-го року, бачите, он він припаркований, я сюди приїхав з довгою зупинкою в Канзас-Сіті, я відвідував свого двоюрідного брата, Несема Брейді, молодшого.